E foarte important să admiți că înăuntru structurii tale există o componentă care te leagă nemijlocit de Creator. O parte de Creator în tine. Asta este un principiu întâi și întâi de e, posibilitatea cunoașterii. Dacă suntem erudiți, atunci există în mine posibilitatea să mă raportez cognitiv la cel cu care sunt erudit, pentru că dețin o parte din datele lui. Faptul că omul e cu Creatorul lui apare în, în multe locuri din Scriptură, în Nou și în Vechiul Testament. De pildă în Psalm, în Psalmul 82, în faptele apostolilor, suntem de o seminție cu Domnul să spune acolo, sunteți Dumnezei, spune chiar Dumnezeu cu un plural care ne lasă vizător. trebuie să revenim iarăși la problema pluralului dumnezeiesc, care dacă ne-am izbit și în prima parte. În proverbe sufletul omului e o lumină a esenței divine. În Ezoterismul iudaic, această lumină direct legată de Dumnezeu se cheamă nismat și este cea mai diafană porțiune a organismului nostru spiritual derivată direct din esența divină. Și pornind de aici, de sus, în Ezoterismul iudaic, apare deja ideea unei tripartiții. Există această, acest spirit pur, există apoi sufletul propriu-zis, care e dublu, e bifrons, e un suflet mental, ruach și un suflet corporal, și există corp. Această tripartiție a trecut și în antropologia creștină, și în antropologia musulmană. În Pavel 1 Tesaloniceni 5, 23 se vorbește de omul întreit ceea ce nu surprinde dacă suntem după chipul unei treimi e firesc să fim întreiți, alcătuiți din Spiritus Pneuma pe grecește, Anima, psihie și Corpus cu specificarea că la un moment dat, târziu, în loc de pneuma, s-a introdus termenul NUS ca să se facă o deosebire între Duhul Omului, creat, și Spiritul Necreat, Sfântul Duh, partea treia. Acest pasaj din Pavel pare să confirme că antropologia creștină ancorează într-o viziune tripartită care corespunde, cum spuneam, cu cea iudaică și cu cea musulmană, asupra care revin imediat e, pentru ilustrare. Nu intrăm în detalii ca să vedem că fiecare din componentele astea ale tripartiției e, e diferențiat la rândul lui. La suflet, am spus-o deja, este un suflet orientat în sus, unul orientat spre corp, dar și corpul implică o parte grobă, Tenace, telurică și o parte e, care e orientată spre barefiere, un corp resurrecțional, un corp de slavă, un corp, există mai multe nume pentru asta. Spiritul, la rândul lui, poate deriva de la tatăl, de la fiul, poate fi Duhul însuși. E, nu, nu intrăm în, în detalii, că nu ne interesează acum. Uh, menționez doar că spiritul, acea componentă a omului care este ancorată direct, care e un cârlig în divinitate, e numită mai sterecat intelectus. Și e sufocit increat, deci participând direct la esența divină. Despre gradele pe care spiritul însuși, așa diafan cum ele implică, de la o variantă mai e, corporală, să zicem, către una e, perfect transparentă, vorbește un pasaj din Zohar, într-o metaforă de care merită să luați notă. Com, e, vor, e o comparație între, între treptele Spiritului și, și efortul lui de a urca către propria lui Treaptă Supremă și lumina unei flăcări, care la bază e mai întunecată, căci deci e legată de un fit care simbolizează corpul, mai sus e a două lumină albă, pentru că în partea cea mai de sus se dea lumina inaparentă, imperceptibilă, esențială. Cel care a ajuns acolo, să numește sfânt. Cum e la musulmani? La musulmani, ceea ce în e, topografia trăimică creștină sau iudaică apare ca mișcare ascensională, pe verticală, mergem din ce în ce mai sus, e descris ca un mers din ce în ce mai înăuntru. Cu alte cuvinte, în islamism, Supremul să află în interiorul cel mai intim al ființei. Ceea ce nu e decât un fel de-a spune același lucru în altă viziune spațială, cu alt accent, să zicem, ontologic. Învelișul exterior se numește suflet. Învelișul următor cuprins în suflet se cheamă inima. Învelișul care la rândul lui învelește Spiritul, care la rândul lui învelește forul interior, care la rândul lui învelește un punct care se numește Secretul Intim, în contact direct cu Increatul. Nu vă dau termenii musulmani, că tot noi îi iubim cine. -i vă dau doar un citat din un uh, mistic sufit care se referă în termeni următor la această structură de profunzime a omului interior. Sufletul, inima, spiritul, secretul intim, forumul interior sunt cuvinte care desemnează un lucru unic. Entitatea subtilă, seniorială, prin care omul este ceea ce este. Diversitatea acestor nume reflectă diversitatea caracteristicilor acestei entități. Dacă ea înclină spre imperfecțiune, i se spune suflet. Dacă printr-un proces de purificare ea trece de la stadiul de islam, care înseamnă supunere față de voința divină, la cel de iman, care înseamnă credință, îi se spune inima. Dacă de la iman trece la ixan, care înseamnă virtute spirituală, păstrând încă o umbră de imperfecțiune, ca o cicatrice după vindecarea unei râni, îi se spune spirit. Iar dacă această urmă dispare și entitatea subtilă e întregul, e integral purificată, îi se spune secret. Ce e interesant aici este că cele cinci straturi ale omului interior, să unifică de fapt într-o într singură realitate care capătă nume diferite după cum pică asupra ei lumina unui anumit stadiu de evoluție interioară. Diferențierea e prin urmare una care survine prin angajarea omului în acest labirint nu e una de natură, nu e una a entității însăși. Important este că dacă mergi pe calea acestei interiorizări către punctul cel mai intim, care e punctul de contact cu Dumnezeu, ajungi să spui că punctul tău cel mai intim e punctul tău cel mai străin de natura ta umană, pentru că e punctul lui Dumnezeu. De ce mergi mai în profunzime, dai de ceva care e mai universal, să zic. De aceea, în varianta musulmană, cunoaște-te pe tine însuți, a lui Socrate, sună cunoaște-ți sinele pentru a-ți cunoaște stăpânul. Deci, a te cunoaște pe tine însuți, ea merge către entitatea care te domină, care te ține viu și care îți dă atributele umanității tale de bine. O variantă ce în profană a acestui tip de gândire este la Jung, dacă vreți, și în general în tot ce se numește psihologia adâncurilor. Pentru că și acolo se presupune că de ce mergi mai adânc în structura sufletească a cuiva, dai de ceva care îi e mai puțin propriu, inconștient-colectiv, subconștient și așa mai departe. Deci dai de un strat care este uh, universal. Bun. Acum, uh, Există și altă variantă de a fi în contact cu Divinitatea, nu neapărat având înăuntru o bucățică din ea, dar practicând o relație de participare la Divinitate. O variantă la teologia înrudirii omului cu Dumnezeu teologia participării. Ține de natura omului să fie deschis Harului, adică să fie orientat spre Creatorul Lui. Și Maxim Mărturisitorul spune că există patru proprietăți ale omului, comunicate lui de chiar creatorului Lui. Ființa, eternitatea, acestea două țin de esența lui și cu un cuvânt să numesc chip, Bunătatea și înțelepciunea, care, cum cuvânt, se numesc asemenele. Ființa și eternitatea, în speță, chipul, sunt date, bunătatea și înțelepciunea sunt dobândite, sunt, trebuie dobândite. Sunt efectul unui efort personal. Chipul e un dar, asemănarea este o vocație. Poți să nu ai. Asemănarea este efortul de a te apropia de chip. Este un fel de creștere spre sursă, spre fenomenul tău original. Sunt nemți care, când au dat de dicotomia asta, au intrat în delir lingvistic și au spus că chipul este aine gave și asemănarea aine Ceva care trebuie pus în mișcare ca să, să ajungă la deplinătate. E, în general, consolidată și acceptată ideea că chipul este ceea ce ni se dă și asemănare ceea ce noi trebuie să punem în, în rețetă ca să iasă întreg. Chipul e... Raportul între chip și asemănare e ca raportul între corp și veșmânt. Spune la un moment dat Vasile cel Mare. Între a fi și avea. Între... Să poate risca Vechiul Testament, care e o carte a chipului, a amprentei care se pune asupra omului, și Noul Testament, care e o carte a asemănării, a modelului de atins. Lucrul ăsta are consecințe în teoria cunoașterii. În disputa celebr între Grigorie Palama și Varlam. asta era în joc, asta era miza. După Apuseni, să spunem, după Varlam, Scriptura și tradiția sunt materia cunoașterii sacre, lor însă trebuie să li se adauge e, mecanismul gândirii aristotelice. Deci există o lege a spiritului uman care a fost bine observată și codificată de Aristotel și care aplicându-se spiritul uman la materia revelată, obține o cunoaștere firește indirectă a lui Dumnezeu. Avem o sculă, avem o materie și obținem un rezultat pe calea unui metabolism de gândire. În vreme ce am răsărit, la Grigorie Palama nu e nevoie de acest ocol. Pentru că omul fiind chipul lui Dumnezeu e deschis spre el și poate avea acces nemijlocit, direct, comunitar la Dumnezeu. Apare aici o temă care de fapt este cea care mă interesează în acest. Expunere. Apare tema, la Vigorie Palama, să reține nici, mai, nici chipul, nici asemănăra. Um, apare o temă care este tema agregatului uman care are integral acces la cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă cunoașterea lui Dumnezeu e directă, ia se face cu ființa umană întreagă, luată ca instrument. Suntem instrumentul acestui, acestei cunoașteri. Nu spiritul de noi îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu intelectul. Nu scânteia divină din noi care se raportează la a ei. Ci ansamblul ființei noastre este cel care... E, cunoaște pe Dumnezeu. Este o teorie cu totul străină de platonism și de neoplatonism în care distinția între corp și suflet este severă. Corpul și sufletul nu există separat pentru teologia răsărită. Separația dintre ele produsă de moarte, e nefirească, accidentală, temporară. Resurrecția le readuce la oaltă. Care e marea nouătate aici? Simțul comun crede că credința și, în general, tot ce este teorie înaltă, are întotdeauna de a face cu nemurirea sufletului. În teologia răsăriteană se vorbește despre faptul că sufletul moare. Că poate muri. Așa cum corpul poate învia intrând în veșnicie la sfârșitul lumii, sufletul poate muri ca o consecință a păcatului. Cu alte cuvinte, nemurirea sufletului nu e garantată. Păcatul este moartea sufletului anterioară morții corpului. Toată morala, să zicem, creștină e construită pe această uh, idee, că sufletul e muritor. Adică că el poate să-și piardă atributul eternității în momentul în care se cuplează greșit la uh, celelalte componente ale ființei umane și la Dumnezeu. Acum, apare o problemă. <coughs> Cum știți, la ora asta nu se mai băiește tricotomie de toată în antropologia creștină. Omul e făcut în două bucăți, de suflet și corp. Și asta e domnul. Există pasajul Paulin pe care l-am invocat, există toată această istorie, dar s-a ajuns la o formulă și s-a ajuns pentru o decizie conciliară în care să admite că omul e făcut în două. Mai exact, dintr-o parte văzută și una nevăzută. Mă aduc aminte că l-am întrebat o pe Părintele să despre asta, manifestând o, o relativă mirare față de evoluția asta și el mi-a spus, un cheșește și la nivel de bun simț că, doamne, e mai era mai simplu, așa, ne complicam. Dacă rămâneam cu trei, începeau o discuție unde-i sufletul, ce facem cu iar sunt prea multe riscuri aici. Cu două chestii, ai o, un binom simplu. Eu cred că lucrurile se pot concilia e, în plasa textelor lui Maxim Arthurisitorul, mai ales dacă reluăm teza cunoașterii de Dumnezeu a omului în varianta agregată. Corpul singur nu poate să îl cunoască pe Dumnezeu. Sufletul singur nu poate să l cunoască pe Dumnezeu. Trebuie ca între corp și suflet să apară o armonie specială care îți până efort, până exercițiu, până asceză, așa încât să se atingă punctul de conlucrare optim, care să producă ca pe un al treilea element, organul cunoașterii Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în această variantă, cel de-al treilea element, intelectul Lui Maester Eckhart, Duhul, Spiritul, să zicem, din noi, nu este decât potențiala cuplare optimă a sufletului cu corpul. În momentul când sufletul și corpul sunt bine armonizate, conlucrează E, e, eficient, în momentul acela e, apare ca facultate cognitivă, intelectul și apare ca e, fenomen colateral, cunoașterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, intelectul apare ca un al treilea, în sensul că e unitatea vectorială a celorlalte două. Spun vectorială fiindcă e o unitate orientată spre cunoașterea lui Dumnezeu. Deci, intelectul nu este o parte propriu-zisă, substanțială a omului, ci este aptitudinea lui de a se depăși pe sine, e organul participării, înțeles ca unitatea pe care o dă naturii, compozita omului, faptul de a-și onora propria vocație. Eu cred că este și un nume pentru această rețetă. Corp suflet bine armonizate la o împreună care fac posibilă manifestarea intelectului și numele pentru această soluție reușită e persoana umană. Vladimir Lovschi spune la un moment dat spiritul din noi nu sunt este persoana, adică este unitatea agregatului care suntem, persoana este elementul de unitate al ființei noastre altfel agregate. Toată asceza creștină și liturgia în general, sunt eforturi de a depăși polarități e, ilegitime. Maximul Mărturisitorul în ambigo de cinci polarități pe care trebuie să le învingă omul, să se ridice deasupra lor. Dumnezeu, lume creată, cu al de cuvinte, e de postulat depășirea judecății ca astăzi două realități distincte, inteligibilul și sensibilul, cerul și pământul, raiul și lumea, bărbatul și femeia. Între ele e fisura păcatului. Singur Iisus le-a învins și liturgia bizantină nu face altceva, binecuvântând hrana, natura, viața omenească, materia în genere, corpul, decât să lucreze la e, recuplarea acestor polarități. Una din polaritățile care subminează în modul cel mai grav gândirea noastră și comportamentul nostru curent, e aceea între minte, respectiv suflet și corp. Suntem subminați de ideea fixă că astea trebuie mereu separat. Că una e mintea cu ale ei, una e corpul cu ale lui și dacă vrei să fii întreg, trebuie să fii doi. Trebuie să fii tot de o parte minte, tot de o parte corp. Iată un citat contra în Grigorie Palama. Noi să că e un rău ca mintea să fie în cugetări rele, dar nu e un rău să fie în trup. Acolo așezat-o Dumnezeu. Trupul nostru, templul al Duhului Sfânt, trebuie curățit dar nu mintea, trebuie destrupată. Trupul și mintea au un spațiu predilect de reuniune, care este inima, centrul al organismului și partea cea mai din lăuntru a trupului și, să zicem, partea cea mai din afara minții, a spiritului, E, tema noastră reală e deci cum să facem ca aceste două lucruri să țină la oaltă. Fiindcă dacă cunoaștem ceva și mai, mai mult pe Dumnezeu, nu-l cunoaștem cu mintea, ci-l cunoaștem cu mintea așezată în suflet și cu sufletul așezat în corp. Acesta este instrumentul nostru de cunoaștere mintea, suflet, corpul și nu e, fragmente specializate ale acestui agregat. Asta vreau să spun despre chip și asemănare. Facem o pauză să meau niște ar. Când spunem păcat, ne gândim imediat la om, la strămoșii lui, la Adam și Eva, și la problematica bărbat-femeie. Asta este reflexul mental pe care l avem la asta când vorbim de păcat. Eu uriaș schematizare și evoluție târzii a lucrurilor, vă propun pentru azi să începem cu prologul în cer. Și anume cu păcatul de înainte de om, păcatul înăuntru ierarhiei lor îngerești. Dincă acolo începe problema răului manifest Așa a consecințelor, încăderea în cerului. În despre care, cum știți, nu se vorbește nimic în Geneza. Tot ce putem infera e că ea a avut loc după ziua a șasea, fiindcă la celul 6, a ne Dumnezeu spune că s-a uitat la tot și totul era în regulă. Dacă totul era în regulă, atunci încă nu se întâmplase e, nimic rău. E, e, s-a întâmplat după asta. În Geneza, nu ni se spune când, există un singur, există un singur episod în Geneza în care ne putem gândi că ar putea fi vorba de înger căzuți. Este Geneza 6, cu fiii lui Dumnezeu care coboară și se împreunează cu ficele oamenilor. Un episod misterios despre care s-au făcut diverse ipoteze. Una este că e vorba de zeii păgâni, subordonați lui Dumnezeu care e, dau iama în lume acum, după ce și-au pierdut supremația celestă. Alții vorbesc chiar de rase, de giganți dintr-o parte sau alta a lumii de atunci. Alții vorbesc de, de suverani, să spunea în anumite texte ale momentului suveranilor, fie al lui Dumnezeu care ar fi făcut combinații maritale morganatice cu ficele oamenilor. Dar o interpretare este că e vorba de îngerii căzuți. Și o să reluăm la un moment dat această ipoteză. Faptul că îngerii au putut să cade e primul șoc misterios pe care îl avem din, din episodul pentru că e improbabil, e de negândit ca ființele cele mai apropiate de Dumnezeu să, să se prăbușească. Este, ca să zic așa, o crimă perfectă, e fără mobil. Nu se înțelege cum să naște înăuntru ierarhiilor cerești foarte apropiate de perfecțiune acest, acest dezastru. Dar acest răzut se întâmplă și este confirmat, dacă nu de geneză, de alte pasaje scripturale. Ca să nu invoc decât Luca, capitolul 10, 18. Am văzut pe satana ca un fulger căzând din Cer. există în urma acestei căderi o prezență substanțială, îți vine să spui, a răului printre oameni și confirmată de o mulțime de, de texte sacre. În fond, când în Tatăl nostru spunem întrește cel rău se presupune că cerem protecție divină împotriva unui ispititor. Și nu numai, nu numai acolo. Prima a lui Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți tregi, privegheați, potrivnicul vostru, diavolul umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Diavolul e lângă Iisus nemizlocit, în deșert, în pustie. Vine și pleacă, e o prezență cu autonomie. În Luca 4 se spune, și diavolul, sfârșind toată ispita, s-a îndepărtat de la el pentru o vreme. Vorbește prin Petru și Iisus trebuie să-i spună, vade retro. Isus în Ioan, vorbind de, de discipolul, oare nu v-am ales eu pe voi cei 12 și unul din voi este diavol? În Apocalipsă, se spune despre îngerii căzuți, despre diavol, s-au suit pe fața pământului și-au înconjurat tabăra sfinților, în jurul mănăstirilor spune că sunt mai numeroși, pentru că bătaia e mai acută acolo. Există o prezență e, documentabilă a răului în ipostaza asta și ea și are sursa în ceruri. Sunt două consecințe, asupra două lucruri vreau să mă opresc ca să explic de ce cred că e important să începem discuția despre această chestiune în cer și anume la nivelul îngerilor. Pentru că, în felul ăsta, problema păcatului e disociată de problema corpului, îngerii sunt ființe necorporale și sunt primii care cad. Și doi, pentru că prin ei se pune în discuție un anumit tip de statut creatural care cred că introduce una din motivațiile e, primordial ale păcatului. Primul păcat de care aflăm prin intermediul căderii îngerilor este un păcat care nu ține de corp, nu ține de pământ, ci ține de spirite destrupate, de văzduh, de sublimități. Aș spune, eu primul păcat de care aflăm, un păcat gotic, al verticalității, al exaltării, al înălțării și căderii, FSN 6, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăților, suntem văzduhuri. Să vorbim de puterile văzduhului. Lucifer e un nume luminos. Steaua dimineții. Aceasta este ceea ce se numește maliția angelică. Superbia, e, exaltarea capacității de a zbura și abuzul capacității de a zbura. Primele variante de păcat sunt cuplate deci de abuzurile purității și ale virtuții. Există virtutea cunoașterii și abuzul ei de o primă formă de păcat, diavolul știutor. Există un abuz al libertății, care în sine e o valoare, diavolul, să zicem, agitator. Există un abuz al talentului, există un abuz al frumuseții. Un abuz al puterii. Există întâi și întâi abuzul supremelor în străzi. În termen păgâni s-ar spune că îngerii care cad nu trec proba aerului. Proba aerului, cum știți, este a fi obligat să te orientezi într-un mediu fără repere. Când ești în aer, nu ai aceleași, de sunt posibile accidente cu piloții care la un moment dat nu mai știu unde e cerul și unde e pământul. Aerul nu mai are ca traseele terestre repere limpezi. Trebuie să găsești înăuntru o capacitate de orientare. Îngerul căzut este un zburător care și-a pierdut capacitatea de orientare și care fie să precipită spre polul plus, spre Dumnezeu, vrând să fie asemenea cu El, fie să precipită spre polul de jos, amestecându-se cu oamenii, intrigând în mijlocul lor, combinându-se cu ficele oamenilor. E una din uh, explicațiile posibile la Geneza 6. Este o precipitare rezultată din dispariția e, simțului pentru orientare reală. E o conversio ad creaturam. Cu alte cuvinte ei nu mai percep nici sensul lumilor de deasupra lor, respectiv al lui Dumnezeu, și nu mai percep nici sensul lumilor de răsurtul. Li sar siguranțele, devin bezmetici. E un pasaj curios care în Corintieni 1 care susține cumva ipoteza angelor căzuți din Geneza 6. Se spune acolo că femeia la Corintieni 11 10, Femeia trebuie să se acopere pentru îngeri. Dacă vă uitați în, la prima scrisoare către Corinteni capitolul 11, versetul 10, citiți-mi pasaj astfel de curios. Ca și cum trebuie să, să ferească de asemenea incursiunii ca ale dacilor la sudul Dunării. Între tezaurile bulgare. L-ați găsit? Cititice. 11 pe 10. Din N-ar să înțeleagă acum că uh, discursul ăsta începe cu o inocentare a corpului în chestiunea păcatului. Dar începe totuși cu o redistribuire de accente și cu sugestia că uh, așa cum înzestrările, văzduhul, duhul poate fi coruptibil, corpul poate fi inocent. pictorul de la Sfânta Mărie Orlea, după ce a pictat erminiile obișnuite, a simțit nevoia să adauge undeva într-un colț, pictam și mă gândeam la o fată frumoasă. Un sfânt pictor medieval care n-a simțit transgresiunea într-o asemenea alunecare asociativă. Corpul lăsat singur nu păcătuiește. Trebuie să se cupleze cu inteligența. Care e antidotul aerului, al văzduhului, al, lip al zborului lipsi de repere, al proastei investiții în libertate, în mândrie și așa mai departe. Fizicamente vorbind, e vidul. Și toate tehnicile de golire care implică asceza de un fel sau de altul, sunt tehnici de a institui vidul, nemișcarea, recuperarea staticii, acolo unde dinamismul extrem și fără repere creează confuzie. că vorbesc de posibila demonie a virtuților și a duhurilor, nu pot să nu pomenesc de latenta, paradoxală, a demonia credinței însăși. Și credința poate fi demonică. Iacob, capitolul 2, 19. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci. Dar și demonii cred și se cutremură. Credința nu este numai a credinciosului, sunt în Pateric, povești remarcabile pe tema asta, cu diavol care spun ascetului nevoitor, ce faci tu și nu fac eu, ți-i post? Nici o nu e, Nu dorm? Nici o nu dorm. Cred în Dumnezeu? Eu știu că există Dumnezeu, eu sunt într-o relație permanentă cu Dumnezeu. Atunci ce faci tu și nu fac eu? Bun, cu titlul anecdotic, pomenesc o, o, o carte necanonică, cum e Enoch, în care se spune că unul din motivele posibile ale căderii îngelor e că ei au fost cuprinși brusc, e o variantă la Prometeu, de ispita de a trăda secrete oamenilor. Și că există un oarecare penemuel, un demon prometeic, care ar fi învățat pe oameni diferența dintre amar și dulce. Prima diferență care a smintit umanitatea prin intervedul lui PNM Și ce a mai învățat să scrie cu cerneală pe hârtie. Bun, păcatul împotriva Duhului Sfânt e un păcat din categoria aceasta a păcatelor gotice, cum am numit, fiindcă e un abuz al uh, speranței, sau un abuz al disperării, sau un abuz, e o contestare a propriei naturi, în ce are mai luminos. Prin cădere... Uh, îngerii devin demon și capătă în numele clasice ale uh, pandemoniumului. Le recapitulăm rapid. Cu...